أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وصلاة والسلام على رسلنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا تكوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ya ayyuhallazina amanu ttakullahu wakunū maṣādiqīn. Thumma anabā. Zahul musallahu jalla shanuhu ina početku i na kraju. Najlepšom zahvalom kako doliko i pripada samo njemu. Elhamdulillahi rabbil alamin. Um zahrum se ne zahvaljujemo nikome osim Allahu jalla shanuhu, jer dostojan ovakve zahvale. Salavati salam donosimo na Allaha poslanika Muhameda njegovu časnu porodicu sve njegove drugove, ashaabe pomagače njegove vjere i sve one koji ga slijede do sudnjega dana molit će Allah da svi budemo na toj stazi i tom putu a ta staza vodi u džennet zaista njemu Allahovom poslaniku Muhamedu ne mogu nauditi niti jezici niti sablje neprijatelja kao što mu nikad i nisu mogli nauditi U prirodu provučenih hajeta kaže Allah uzvišeni o vjernici, Allaha se bojite istinskom bogobojaznošću i numinite osim kao muslimani. Ovo bi značilo, Allahu Đelešanhu budite istinski pokorni, nastojući izvršavati ono što Allah Đelešanhu naređi u svojoj knjizi i ostavljati ono što je zabranjeno Kur'anom i čuvajte Islam gdje god budete. U drugom ajetu kaže Allah u prijevodu značenja O vjernici, Allaha se bojte i budite sa onima koji su iskreni. A zatim, u svoje lično ime, ime izdavačke djelatnosti, el kelime mešihata islamske zajednice Sanđaka, pozdravljam vas islamskim pozdravom, assalamu aleykum, wa rahmatullahi berekatuh. Večeras je uz Allahu pomoć, njegovim dopuštenjem i njegovim izunom još jedna književna noć da je tako nazovemo ili predavanje vezano za knjige za izdavačku djelatnost kojom želimo uči u domove i ući u srca ljudi želeći dotaći nečije srce želeći osvježiti nečiju dušu i želeći se na taj način svakako i prije svega približiti Allahu Đelešanu sve ovo jeste zbog toga da kada završimo sa ovim večerašnjim govorom niko ko ovo sluša se ne raziđe i ne ode sa mjesta na kojem je sjedio i sluša ovo a da ne bude bliži Allahu Đelešanuhu makar za jedan korak. Ovim želimo samo da se približimo nakon ovoga Allahu Đelešanuhu da idemo naprijed makar za jedan korak da budemo nakon ovoga bliži našem gospodaru. <kuh> Kao što je Šuaib selam Allahu poslani govorio Ne uridu illa al-islaha mastafat, wa ma tawfiqi illa billah, alayhi tawakkeltu wa ilayhi nīb. Yani ja želim ništa drugo osim popravit stanje koliko mogu. Ako da Allaha džele je uspjeh, moj uspjeh zavisi samo od njega, njemu se obraćam, na njega se oslanjam i njemu se obraćam. Večerašnjeta tema je svakako jedna vrlo bitna tema. Pokušaću i pokušavamo govoriti o bitnim svakodnevnim temama, ljudskim problemima da ih pokušamo analizirati dati rješenje večerašnja tema kažem je veoma bitna Nazvaćemo je odgoj djece u islamu može se zvati i dobročinjstvo prema djeci jer se često govori o dobročinjstvu prema roditeljima pa da kažemo nešto i o dobročinjstvu prema djeci a isto tako mogli bi je nazvati kako porocima stati na put kako stati na put najvećim porocima koji razaraju društvo, svakako droga, alkohol, blud, mito i korupcija, prostitucija i tako dalje. Kažem, odgoj djece je jedan veliki zadatak, jedna velika obaveza. Na nju Allah Čelešanuhu ukazuje u Kur'anu svojoj knjizi kada kaže ste tezu vila Ja, ejuhel ladine amenu, Allah Čelešanuhu doziva vjernike. Ja, ejuhel ladine amenu. O vjernici, šta? nara, Čuvajte sebe i svoju djecu, svoje porodice, vatre. Ovaj izraz nara odnosi se na vatru, vatru djehenemsku. Čuvajte sebe i svoje porodice, čuvajte sebe i svoju djecu od vatre djehenemske. Allaho poslanik sallallahu ala ve sellem je često govorio Allahumma inni e'uzu bike mine'n-nar Ona gospodaru sačuvajme vatre djehenemske od nara sačuvajme znači vatre djehenemske iz svega onoga što vodi ka njoj od dijela i od riječi u istinu svaki čovjek koji ima djecu svaki čovjek koji je roditelj koji se zove babom, ocem ili majkom jeste u stvari ili vrtlar ili klesar vrtlar onaj znači koji pušta svojoj djeci kao što pušta vrtlar da rastu a zatim obrezuje tamo gdje treba, doređuje i dotjerava taj plod koji vidi ispred sebe isto tako on je li klesar, znači čovjek koji, čovjek koji se bavi klesanjem znači koji svojim trudom dobiva onakav proizvod koji želi da dobije Znači nakon što uloži trudu taj proizvod čovjek je neminovno Kažem ili vrtlar ili klesar Onaj koji pušta da, ra, da raste plod a zatim ga dorađuje Ili onaj koji proizvodi taj svoj plod onakvim kakvim želi da bude Ako je klesar Obaveza odgoja djeteta ili odgoja djece Jeste najveća obaveza Nakon obaveze vjerovanja u Allaha Đalešanu A zatim obaveze dobročinstva prema roditeljima Prvo, vjera u Allaha, dobroćenstvo prema roditeljima, a zatim, odgoj, odgoj, jeteta. Kaže Allah, dobroćenstvo da bi potvrdio ovo što govorim, stedhu billah, kuđte alev, etluma harrame robbukum alejkum. Kaže, reci, dođite da vam kažem šta vam propisuje vaš gospodar, ili šta vam zabranjuje, etluma harrame robbukum alejkum, šta vam zabranjuje vaš gospodar. Pa prije svega, en la tušliku bihi şey Da mu nikoga ravnim ne smatrate, da mu druga ne preržujete ili da samo njega istinski obožavate o bil veli dejni Jehsana, a zatim nakon toga odmah Allah đelešanhu stavlja pravo roditelja, nakon svog prava ko čovjeka obbilvali dejni isana i da roditeljima činite dobročinstvo Nakon ovoga Allah đelešaanhu spominje djecu, wala taktu eu min i I ne ubijajte svoju djecu min imlak Šta je to? O iz straha od neimaštine Min imlak Zašto? Nahnu narzukukum Wa i jahum Jer mi i vas i njih ranim Allah je taj kod kojeg je nafaka Kod kojeg je obskrba Kod kojeg je rizk Zato se Allah djelešanu i naziva Nazvao se jednim, jednim od svojih imena Errazaqa Onaj koji najbolje obskrbuje Koji daje najbolju obskrbu Obskrba je kod Allaha Đalešanu, ona je hak, ona će doći, nju niko ne može spriječiti, nju niko ne može zostaviti. Međutim, ljudi danas najviše kidaju svoje veze, ubijaju se, udaljavaju se od drugih, svađaju se zbog nafake, zbog obskrbe. Ona kod Allaha Đalešanu, niko je ne može uzeti, ona će doći do nas, ono što je Allah propisao, a kada se to istroši, onda se vraćamo Allaha Đalešanu. Međutim, ono zbog čega bi ljudi istinski trebali da se sikiraju, o čemu da razmišljaju, a to su dijela, ljudska dijela i pokornost Allah u Đalešanu, o tome se malo vodi računa. Iz ovog ajeta vidimo da su predislamski Arapi prije nešto manje od 1500 godina ubijali svoju djecu iz straha od neimaštine. Poznato je da su Arapi tada nazvani najvećim barbarima, najvećim divljacima, ubijali svoju živu žensku djecu prije svega iz strahodne i maštine zakopavavći ih u zemlju na taj način činili okrutne zločine okrutna obijstva koje je dokinuo svojim dolaskom i svojom misijom Allahovog poslanika Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem danas u vaktu ili u eri modernog civilizacijskog napretka ne ubijaju se samo ženska djeca nažalost danas se ubijaju i muška i ženska djeca najviše iz straha od neimaštine upitaćete se kako odgovor je abortusom abortusom se ubijaju i muška i ženska djeca danas u eri civilizacijskog napretka kad se čovjek smatra humanim tada su to bili barbari divljaci a šta je danas oni su samo ubijali nažalost kažem samo žensku djecu danas se ubija i muška i dje ženska djeca bez selekcije bez odabira abortusom Postoje podaci da se na ovim prostorima od šestero djece jedno rađa, a petero se ubija abortusom. Zašto onda govorimo o bijeloj kugi i zašto govorimo o problemima koji zbog toga dolaze, a ne pokušava se dati rješenje i reći nešto o abortusu? Ta djeca su nedužna, nisu ništa skrivila, kada bi se samo moga učuti njihov krik kod ubijanja, ali čuće se, čuće se njihova tužba na suđenjem danu pred Allahom džellešanu se to billa, "Va iza al-ma'udatu bi ayyi dhanbin Kad Allah džellešanu upita, nedužno ubijenu djevojčicu zbog kakvog grijeha je umorena? Zbog kakvog grijeha je ubijena?" ni "Nizb kakvog grijeha, nego zbog nesputane strasti, životinskih strasti njihovih roditelja." Ovo također znači da babe ili očevi Ne mogu i ne trebaju samo voditi računa o svojim fabrikama, o svojim firmama, o svojim preduzećima, o svojim parama, o svojoj trgovini. Šta će ti pare? Šta će ti pare ako si zaboravio na dijete? Sutra ćeš ga naći u nekom sabirnom centru za narkomane. Daćeš sve te pare na njegovo liječenje si zaboravio. Zaboravio si na dijete. Isto tako poruka majkama. Ovo ne znači i treba znači da se uzme poruka da majke ne mogu i ne trebaju i ne smiju svojim čerima govoriti, hajde ti, hajde ti provedi se, deseti skini razgoliti se, kad ja nisam mogla, hajde ti jer će se opametiti možda majko, onda kada ti ta čerka donese djete kada znači dođe sa neželjnom trudnoćom, kad ti se vrati trudna šta će ti znači pare i šta će ti takav odnos prema djetetu u njemu nema hajra kako onda da odgojimo djecu kakav je to način odgoja djeteta u islamu, šta znači odgoj djeteta u islamu Odgoj u islamu ne počinje svakako i van islama, niti u 15. godini, niti u 10. godini. Tada je već kasno. Bojim se da je kasno i sa odgojem započeti u 5. godini djetetova života. Odgoj započinje od prvog dana, prvog trenutka njegova života. Kada ga uzmeš u svoje ruke, kada dođe na ovaj svijet, kada se desi veliko Allahovo čudo, kada uzmeš u ruke djete a prije devet mjeseci ili deset nije ga nigdje bilo o tome treba razmisliti uzeo si ga u ruke tada imaš obavezu datu od Allaha Đalešanhu da uložiš veliki trud na putu odgoja tog djeteta odgoj kažem započinje od tog trenutka međutim odgoj reći ću isto tako započinje i prije tog trenutka započinje znači i prije raženja djeteta pogledajte kako islam daje smjernice da se djeca odgajaju i prije roženja poznati učenjak veliki drug Allahovog poslanika Muhamada sallallahu alaihi salam Alija ibn Ebi Talib radijallahu anhu govorio je da odgoj djeteta počinje na 20 godina prije djetet, djetetovog roženja a to je onda to je onda kada mu biraš majku koja će ga roditi i odgajati ili kada biraš mu oca koji će znači biti otac tvoga djeteta tada obrati pažnju zato i govorio Resulullah sallallahu alaihi veselam djevojku udaju četiri stvari prije svega spomenuje ljepotu a ljepota mnoge zavede ljepota je naravno to prirodno osjećanje koje čovjeka želja za ljepotom je prirodno osjećanje koje čovjeka vuče kad djevojci ili djevojku ka mladiću ka budućoj supruzi ili budućem suprugu Znači, ljepota je to prvo što je spomenuo Rasulullah Sellem. Drugo se spominje, kaže djevojku, udaje njeno bogatstvo. Mnogi krenu i tim putem, želeći samo bogatstvo. Mnogi se i premare. Zatim, kaže njeno porijeklo, neki ovo žele, također krenu tim putem, ali se poslije gorko kaju. Četvrta stvar, koju spominje Rasulullah s.a.v. ne posljednja svojim značajem, naprotim najznačajnija, kao što je Allahov poslanik, salloselem, posljednog poslanika, ali najznačajniji posla do sudnjeg dana svim ljudima, jeste, kaže, Bogobojaznost, jeste vjera. Pa izaberi vjernicu, savjeti Allahov poslanik, salloselem, Allah će ti dati i ostalo. Međutim, ljudi na ovo zaboravljaju. Ljudi se, kažem, okreću ljepoti, okreću se misicama, okreću se, znači, manekijenkama, i onda dobiju glavobolju. Čitav život pate, u glavobolju svojoj kući okreću se bogatstvu ili okreću se porijeklu pa također nakon toga pate ovo naravno ne znači da samo gledaš vjeru a da zanemariš ljepotu zato je Allaho poslanik sallallahu alaihi sallam mi govorio pogledaj tu djevojku prije nego što se ozraniš imaš pravo djevojku da pogledaš mladića imaš pravo mladiću da pogledaš djevojku van toga lijepo je barati pogled, spuštati pogled od onoga što je zabranjeno I nije dozvano čovjeku da gleda, ali kada želiš da se oženiš ili želiš da se udaš, pogledaj, pogledaj ko će ti biti sutra, onaj s kime ćeš živjeti, pored kojeg ćeš se buditi, s kojim ćeš lijegati u postelju, to je veoma važna stvar. Znači, spoji, vjera je podjedan, a izaberi poslije toga i ljepotu, to nije. Zanemareno, I to nije nebitno. Naravno, islam je prirodna vjera. I sve ono što osjećaš, islam ti dozvoljeva. Naravno, što osjećaš kao lijepo. I sve ono što osjećaš kao loše, kao ružno. Ako nisi natrunjenog srca i uprljanje duše, naravno, islam je došao da stavi branu i da to zabrani. Također, druga sekvenca odgoja djeteta pri njegovog rođenja u islamu jeste prva bračna noć jeste znači nakon što se obavi vjenčanje i nakon što supružnici, mladić i djevojka ostanu sami i nakon što klanjaju dva rekeata zajedničkog namaza kao što je to praktikavao i ostavio Rasulullah s.a.v. i nakon što mladić počasti svoju djevojku odnosno buduću suprugu, suprugu ženu znači dolazi ta prva bračna noć nešto što a, mladići i djevojke iščekuju o čemu maštaju, čemu se nadaju tada oni zaboravljaju na sve tada bi što insan čovjek ne razmišlja glavom i tada oni lete jedno drugom u zagrljaj tada strast prevlada čovjekov razum i tada kažem insan zaboravlja na sve a Allah džellešanhu traži da ga se sjetimo i tada traži Allah džellešanhu da i tada učinimo zikr da spomenemo Allaha džellešanhu ja eihallazina a'mizkurullaha zikran katira o vjernici spomnite Spominjite mnogo Allaha Đalešanu pa i pre situaciju ostavljen zikr, ostavljena je dova, ostavljeno je spominjanje Allaha Đalešanu kako je to praktikao Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem pa kaže Allaho poslanik sallallahu alaihi ve sellem ko kada priđe svojoj supruzi kaže Allahumme dženi bejšilpane minne god dženi bejšilpane mimna razaktana što znači gospodaru od, od strani šeitana od nas i skloni ga od onoga čime nas čime nas obskrbiš ako u ovom odnosu bude začeto dijete šeitan mu neće moći nauditi nikada šeitan mu neće moći prići nikada ovo je znači doba koju uče mladić, odnosno muž i žena muž i žena, supružnici predspolni odnos sjete sa Allaha sa ovim riječima Allah im daje zaštitu u tom trenutku kada zaboravi čovjek na sve Allah traži samo nekoliko riječi da ga se čovjek sjeti pa kada prouči ovu dovu kada spomenove riječi, kaže Allaho poslanik, da dolazi Allahova nagrada, šta je to? To djete će biti zaštićeno i šeitan mu neće moći nauditi nikada. Zaštićeno od cihra, od uroka, zaštićeno od ljudskog zla, zaštićen znači od poroka, od griješenja, od neposlušnosti prema roditeljima i od nepokornosti prema Allahu Đelešanhu. Nakon što se, kažem, ostvarita velika Allahova za veliko čudo da dijete se rodi nakon devet mjeseci ili nešto manje nakon što ga nigdje nije bilo i čovjek ga uzme u svoje ruke tada već počinje odgoj djeteta znači kad je ono došlo na ovaj svijet tada se uči ezan na desno uho a i kamet na lijevo uho da riječi ponovo zikra spominjanja Allaha Đalešanuhu tog velikog ibadeta, velikog dijela budu prvo što će dijete čuti kada dođe na ovaj svijet zbog toga isto tako od onoga koji seli sa ovog svijeta od čovjeka koji umire traži se da izrekne riječi šehaneta, da kaže la ilaha illallah, da prve riječi koje čuje kad dođe na ovaj svijet budu te riječi i posljednje kada odlazi sa ovog svijeta da budu, da budu te riječi kada dijete dođe na ovaj svijet uglavnom se čestita poznatom floskulom ili formom čestitanja nek je živo i zdravo ovdje ću malo eh, naglasiti sta staću malo i naglasiti da ta forma čestitanja neke živo i zdravo stvari ne znači puno ono eh, znači ali ne znači puno tu se ne spominje Allah Đalešanu zikr Allahovog poslanika sallallahu ala vesellem je bio eh, za razliku od našeg spominjanja i čestitanja u mnogim situacijama Allahov poslanika sallallahu ala vesellem uvijek spominju Allaha a mi iz svojih glava izmišljamo ne kakve dove ili riječi čestitane pa kad umrie čovjek kaže se baš um sagosom ili neke zdrava glava Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je govorio inna lillahi wa inna ilayhi racun Allahu bismillahov se vraćamo kad se kihne ljudi kažu na ili kaže se djeci pis maca zdrava djeca Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem je govorio alhamdulillah yerhamukallahu yehdikumullah ve yuslihu balakum i tako dalje znači spominjanje Allaha dlisanu zikr isto tako ovdje Umjesto te tefloskoje neke živo i zdravo treba učiniti zikr spomenuta Laha pa reći neka bude pokoran Allahu a poslušan roditeljima nek mu Allah dadne dobro i ovoga i budućeg svijeta a zatim je živo i zdravo jel koliko je živijih i zdravih bez ove dove od njihovog života samo zdravlje od njihovog, od njihovog života samo šer, od njihovog zdravlja samo zlo od njihovog života samo šer, a od njihovog zdravlja samo zlo ili su narkomani ili su alkoholičari ili su bludnici ili su razbojnici lopovi zato treba reći neka pokora na Allaha poslušan roditeljima nek molla da da ne dobro i dunjalu ka hereta nek bude pravi mu'min pravi vjernik pravi musliman pravi Allahov rob a zatim nek je živ i zdrav jer će onda od njegovog života i od njegovog zdravlja biti hajra biti dobra za sve ljude za biće koristan za cijelu zajednicu sedmi dan odrođenja djeteta mahsus znači sunetom Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam njegovom praksom, ostavljeno je da se ponovo uči eza na desno uho i kamet na lijevo uho da se zatim uh, ošiša kosica tog djeteta da se maksimalno skinje od te kosice da se, za, da taj način njemu pričini jedan hajr, da mu se učini jedno dobro, uh, zatim da se ta kosica izvaga i da se, a to je gram ili dva u toj vrijednosti podijeli zlata ili srebra isto tako može znači na ovaj način kome e, siromasima i na ovaj način islam vodi računa o siromasima vodi računa o cijelokupnoj zajednici također da se povodom rođenja djeteta e, učini jedan sunnet rasulullah sallallahu alaihi wasallam ispraktiku jedna njegova praksa a to je takozvana akika ili klanje kurbana povodom rođenja djeteta što je bilo veoma zapostavljeno i zaboravljeno kod nas na ovim prostorima a to je potvrđena praksa Rasulullaha da se sedmi dan najbolji može 14. i 21. pa kada ljudi budu u mogućnosti možda tamo do treće ili pete godine po nekih mišljenjima zakolje kurban zbog novorođenčeta zbog djeteta e, za muško djete lijepo bi bilo da se zakolju dva kurbana ukoliko ljudi nisu u mogućnosti onda može i jedan a za žensko djete kolje se jedan kurban Da na taj način se ljudi približe Allahu, Đelešanu i svom djetetu također osiguraju jedan hajru životu. Kako da mu osiguraju hajru životu? Tako što kaže Allaho poslanik sallallahu alaihi ve sellem da je djete vezano za svoju akikule za svoj kurban koji mu se kolije prilikom rođenja i da će taj kurban, odnosno trud koji ljudi učine, biti pozitivan u smislu da će djete biti poslušno svojim roditeljima. Međutim, ako se ovo ne obavi kaže Allah uposlanik sallallahu sallam u nekim predanjima da će možda tom djetetu biti zabranjeno da se zauzima za svoje roditelje na sudnjem danu. Ako bude neki hajrlija kojem će biti dozvoljeno da se zauzima za svoje e, članove porodice na sudnjem danu, bit mu možda onemogućeno zbog neklanja kike izbjegavanja ovog propisa da se zauzima za svoje roditelje na sudnjem danu. Također Uh, sedmi dan odrođenja djeteta Lijepo je dati ime djetetu Daje se ime djetetu Znači također sedmi dan sunnetom Rasulullah sallallahu alaihi sallam Odrođenja djeteta uh, Lijepo je tada dati Neko lijepo islamsko ime Od najdražih imena Po nekim predanjima Jesu Abdullah, Allahov rob I Abdurrahman, rob milostivog Allah Đelešanu kaže sa tebubillah Kuridu Allahe vidurrahman ijema husna zovita allah i zovita milosti i kako god da zoviete njegova imena su najljepša takođe lijepa imena su imena allahovih poslanika spomenuti u kur'anu muhammad sulejman ibrahim isa yahya i tako dalje takođe od tih lijepih imena jeste 99 allahovi dželešanu imena kojima se upisao u kur'anu sa dodatkom abd ispred tih imena što znači rob Pa Abdurazak je rob onoga koji obskrbljava. Abdul Halim jest rob onoga koji je blagi. Abdusabur jeste rob onoga koji je strpljiv. Abdurrahman, rob onoga koji je milostiv. Abdulaziz, rob onoga koji je silan i moćan. I tako dalje, i tako dalje. Nakon ovoga želim spomenuti da dijete raste i da tada taj njegov odgoj U istinu, kreće i čovjek biva stavljen na jedan veliki ispit i slobodno se može reći iskušenje sa odgojem svoga djeteta ovde sad on polaže račun da li će odvojiti to djeto od poroka, da li će stati na put porocima, ili će ako bude nemaran i ako zaboravi na svoje djete, otvoriti mu vrata svakog zlada nas, koje nažalost jako prisutno po lahvoj zemlji najvažniji odgoj stoga toga nakon ovoga što smo do spomenuli jeste akajski odgoj Jeste odgoj u sferi akajda, a akajd je nauka koja se bavi temeljima islamskog vjerovanja. Znači najvažniji odgoj jeste naučiti dijete da vjeruje u Allaha džellešanu, da bude pravi vjernik. Znači kako dijete raste, njemu sa svim normalno treba da bude Allaha džellešanu ime, spominjanje Allaha džellešanu imena, imena Muhameda sallallahu alejsellem, Kur'ana. Islama, isto tako seđda i klanjanje Allahu Đelešanu. Da to bude nešto sasvim normalno da dijete sluša Allahovo Đelešanu ime i da se Allahovo Đelešanu ime spominje u njegovom prisustvu. Da dijete od malih nogu biva naučeno onome što je najvažnije, zbog čega ćemo prvo polagati račun u kaboru. A kabor je prva hrvatska stanica, u nju odlazimo sami. Osman radi Allahu anhu, veliki ashab trećih halifa jedan od deseterice obradovanih džennetom kad bi se spomenuo Kabur on bi plakao a kad bi se spomenuo sudnji dan ili džehennem on bi bio ravnodušan bio bi miran zašto plaćeš upitaš je ga kad se spominje Kabur a miran si, kad se spominje sudnji dan ili džehennem kaže ja u Kabur odlazim sam to je prva stanica moga hiradskog života ako mi tamo bude dobro sve ostalo će biti dobro Ako mi tamo ne bude dobro srstalo će biti gore A šta ćemo to biti pitanje u kaboru Kolika nam je plata, gdje smo radili, kako smo živjeli Ne Biće ljudi pitani ono što moraju naučiti svoju djecu od prvog dana Ko ti je gospodar, šta ti je vjera Ko ti je poslanik i knjiga kojom se služi u životu koja ti je bila vodilja Ko ti je gospodar, odgovori će mumin musliman Allah džalešanu Dijete treba znati od mali nogu Dao Allah gospodar i stvoritelj. Ko je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji je poslan svim ljudima do sudnjeg dana. Kul e ayuha nas O ljudi, ja sam svima Allaha poslanik. Ko je vjera, šta ti je vjera? Vjera mi je islam, a to je vjera svi Allahovih poslanika kroz historiju. Svi su obožavali Allaha dželešanu, u njemu pozivali. Govorili, isticali svojim narodima da Allah jedan do nema druga, su druga, su parnika. Klanjali se Allahu, padali na srđu, postili kao što mi danas postimo. Šta ti je dokaz za to? će Kur'an. Kur'an je bila ta knjiga Allahu Ađalešanu, njegovo najveće čudo, dato, nama. Kao dokaz najveća muđiza kojeg nije bilo prije 1500 godina. Čije jedno slovo nije promijenio, jedan harf, nijedan hareke. I neće do sudnjeg dana biti promijenjen. To je veliko... Čudo i dokaz ljudima To je knjiga, to je moj ustav Po njemu se vlada, njega izučavam Reći će čovjek, to se trebaju podučiti djeca Da djete zna zbog čega je došlo na ovaj svijet Šta je svrha njegovog života Ljudi danas razmišljaju uh, U stalnoj subrizi Stalnom odgonetanju Šta je to svrha našeg života Zbog čega smo na zemlji Zašto živimo, umrijećemo Zašto plačemo zatim se smijemo Zašto smo sreplni što da tužno šta je stvar svega toga imana na nema wama khalaqtul jinna insa illa liyabudun ovo je odgovor koji je dao Allah dželešan u Kur'anu u sureti zariyat wama khalaqtul jinna insa illa liyabudun ajet koji svaki musliman treba poznavati njegovo prijevod i njegovo značenje wama khalaqtul jinna insa illa liyabudun ni stvorio niti ti džine i ljude osim Da bi me obožavali, kaže Allah Đalešanu Svrha našeg života Koja će nam olakšati pomoći učiniti nas srećnim Jeste da Allah Đalešanu obožavamo Istinski mu ispovjedajući vjeru To je svrha zbog čega smo ovdje Naravno s tim ide i sve ostalo Ali ovo je podjedan I s ovim je sreća A bez ovoga ništa drugo Ništa drugo si nesreće To dijete treba znati I od malih nogu znači da bude bogobojazno Da se nauči bogobojaznosti Zato sam na početku večerašnjeg obraćanja i naveo Ajete ste do bila jae amenu takullah i bi ayeti na mnogo mjesta spominju Koranu o vjernici bojte se Allaha to znači budite mu pokorni i pokorni izgradite kod sebe bogobojaznost ostavljajući ono što Allah zabranjuje a čineći ono što Allah naređuje to je prava vjera to je bogobojaznost da djete znači odraste s tim stoga ću namjestiti primjer Jakub Alehi Selam Allahovog poslanika oca Jusufovog Alehi Selam Znači otac i sin Allahovi poslanici Alehi Selam Kada Allah Đelešanu govori O svom poslaniku Jakub Alehi Selam Kojim je došao smrtni čas On na postelji Na postelji samrtnoj Okupio svoje sinove oko, oko sebe Imao je dosta sinova I šta ih pita u samrtnom času Jel ih pita kako ćete naslijediti mene kako ćete rasčupati moje nasjeto gdje ćete ga potrošiti gdje ćete ljetovati kako ćete auta voziti kako ćete žene ženiti snahe dovoditi ne šta i on to pita kaže Allah džu dželal se bila em kuntum shuhada id har yaqub al maut id qal libinih ma ta'budun min ba'di kaže ste li bili prisutni kad je jaqubu došla smrt kad je rekao svojim sinovima na ta'budun min ba'di Koga ćete? Šta ćete? Obožavati posle mene? Потом се истинski Allaho brini. Sikira kakvu vjeru ostavlja djeci i šta će djeca posle njega? Mije podgojena djeca ako ih odgojimo, ako se potrudimo, čućamo imi odgovor koji su oni dali. Kaalu na'budu ilahak wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ilah wahida wa nahnu lahu muslimun. Kaže obožavačemo tvoga Boga Tvojega gospodara i gospodara Tvojih predaka Ibrahima Ismajla Izhaka Boga jednoga Allaha Đalešanu Nahnu lehu muslimun Mi smo njemu pokorni muslimun A to znači mi smo muslimani Pokorni Bogu, pokorni Allahu Đalešanu Da već jedan Izvanredan primjer Dječije bogobojaznosti Djeteta koje je podučeno Islamu, podučeno vjeru Allahu Đalešanu Vjeru Allaha Đalešanu koje od malih nogu bilo bogobojazno pa kad je odrastao i stasao kao mladić a zvao se Thabit ili Sabit kako se to kod nas kaže sjedio je pored obale rijeke, pred obali rijeke uh, sjedio je na obali rijeke pored znači vode koja je tekla pored njega gleda u tu vodu divio se Allahom Đelešanu u stvaranju gledao je oblake u brda u bržuljke i govorio je Subhanallah, govorio je neka slavan Allah Đelešanu mu koji je sve ovo stvorio Utebarek Allahu Ahsanu Haliqin Neka je slavan i moćan Allah koji je sve ovo stvorio. Rijekom odjednom doplovi jabuka. Lijepa, sočna, crvena. On je bio gladan. Uzij tu jabuku, reče Bismillah i pojede. Zahvali se Allahu, Đalešanu i krenu dalje. Međutim, u tom trenutku se sjeti čija je ovo jabuka. Jesam li ja uzao nečije pravo? Jesam li potkro nekoga? Jesam li se ogriješio prema nekome? Vidite čega sam sjetio zbog jedne obične jabuke koja mu je došla vodo Allah je Đalešanu dao, posloje je i on um krenu uzvrdo da traži čovjeka čija je to jabuka da mu traži halala bojeći se da ga Allah zbog toga ne kazni svjeti se sudnjeg dana pa neće sam sebi zastade hajde će to na sudnjem danu šta je jedna jabuka međutim dođe mu misao protka na bogobojaznošću jabuka da sudnjem danu će možda biti velika ti ne znaš sudnji dan će biti težak kakav će tvoj hal Kako će tvoje stanje biti tamo? I on nastavi svoj put. Dođe do jedne bašće zasađene jabukama. Vidi jednog čovjeka, reče salamu alejkum došao sam da tražim halala, pojao sam jednu jabuku, mislim da je to iz ove bašće. Kaže, ja ovdje samo čuvam, od mene ne možeš tražiti, ja ne mogu dati halala. Nego otiđe još malo gore, tu je ta kuća, čovjek, vlasnik ove bašće. On dođe, pokuca na vrata, čovjek izađe, on reče alejkum aleikum, aleikum selam. Pojel sam jednu jabuku, voda mi je donijela, došao sam da tražim halala. Ovaj čovjek se zaprepasti, ostade iznenađen. Pomisli, zar ima ovakvih mladića? Zatim mu reče, neće ti dati halala, neće ti dati halala osim pod jednim uslovom, a to je, imam čjerku na udaju, da oženiš moju čer. Mladić se zaprepasti, sad svi on iznenadi. Subhanla, došao sam tražiti halala, čovjek mi nudi svoju čer, ali mu reče, nakon toga ovaj čovjek, ona je... Slepa i ona je gluha i ona je niema i ona je sakata. Ako ćeš je oženiti, da će ti halala. Vladiš se bio prvo obradovo jer je bio na ženitbu a zatim se skahrio. On mu reče: "Ako je oženiš, da će ti halala. Otac nije. Ako je ne oženiš i ako odbiješ, nećeš ti dati halala." Vladiš sada dođe u jednu situaciju razmišljanja, šta da radi? Šta da radi? Kako da postupi? Šta da učini? Ako je oženi Takva žena vuka čitav život A ako je ne oženi mu dati halala Dostavlja to za sudnji dan Za težak dan Za sporenje Pred Allahom Đalešanu nije ni to htio Njegova bogobojaznost ponovo prevlada I on pristade i kaže Dobro, dobro uzijeću je za ženu Daj mi je Daj mi je za ženu Daj mi halala Kada je došao dan svadbe Mladić je gledao tu povorku koja išla Vidio je djevojku koju je trebao da bila je pokrivena, nije joj vidio lice. Međutim, na njoj nije vidio nikakvih nedostataka. Kad se svatovi raziđaše i njih dvostaše sami, ona mu se otkri, bila je ljepotica. Bila je od najljepših djevojaka tog doba i tog vremena. Pa on reče Subhanallah, tvoj mi babo reče tako i tako, da si ti slijepa, gluha, nijema, sakata, a ti si ljepotica. A ti si ljepotica. Pašont je rekao to zbog toga što je želio da te iskuša jer su dolazili mnogi prosti, nije bio zadovoljan s njihovom vjerom, a tvojemu savera tvojemu savera svidjela. Zato je želio da te malo iskuša. Pa kaže zašto je rekao da se slijepa, gluha, niema i sakata? Kaže zbog toga što ja zaista jesam slijepa jer ne gledam ono što je Allah dželešani zabranio. I ja sam gluha jer ne slušam ono što je Allah dželešani zabranio i ja sam niema jer ne govorim ono što je Allah Želešanu zabranio i sam sakata jer ne uzimam i ne idem tamo gdje je Allah Želešanu zabranio, jedna zaista lijepa priča ako ne bude ovog odgoja odgoja akajdskog ili odgoja vjere i bogobojaznosti, neće biti ni drugog odgoja, a to je šta odgoj u ibadetu jer Allahu poslanik sallallahu alej nam preporučije da naša djeca od sedme godine već polako počnu klanjati namaz da to bude njihov trening, njihova priprema za bolug, za to vrijeme punoljetnosti kada će zaista njihov namaz trebati da se i morati da se klanja i biti pisan, odnosno njegovo propuštanje biti pisano kao veliki težak grijeh. Međutim, ako djeca ne budu odgajana od početka od prvog dana kako ćeš čovječe, kako ćeš mu reći od sedmogodišnji ajde sine klanjaj ajde ćeri padni Allahu na seđu reče babo majko koji je Allahac dželeşan kom je da padnam na seđu kom je da se klanjam zato znači taj odgojili od malih nogu od 10. godine kaže Allahu poslao sa selem da klanjaju i pet vakata namaza pa za kako ne klanjaju i sankcionišite ih ako ne bude ovog odgoja kako će ta djeca klanjati kako se naviknuti na post Kako će ući u džamiju? Ako ne bude namaza, neće ući u džamiju, a bez džamije će propasti. Danas su džamije bedemi, tvrđave, mjesta gdje nema zla, mjesta koja štite od zla. Tamo droga ne može, zadnje gdje će doći narkomani i dileri, jeste džamija. Zadnje gdje će ponuditi taj svoj otrok, jeste džamija. Znači, kako će djeca ući u džamiju ako ne klanjeju, ako ih ne podučimo? I kako će sačuvati i od droge, i od alkohola, i ovih zala, kažem gdje im je džamija taj zadnji bedem zadnje mjesto gdje bi oni došli da nude svoje otrove i te proizvode svoga zla također ima pojava da djeca idu u džamiju i hoće o pokornost Allahu i želešanu iako nisu odgojena ovakvu, to je na velika Allahova blagodat i dokaz Allahove milosti prema njima međutim šta? djeca krenu u džamiju, krenu putem a zatim ih njihovi roditelji spriječe, je ružna odvratna pojava, teška pojava. Njihovi roditelji spriječe, stanu na taj put i ne daju im, ne daju im da idu u džanju, da budu pokorni Allahu, Đelešanu, pravdajući to raznim opravdanjima. I pogledajte šta se onda dešava. Navešu primjer jednog mualima, jednog mladog učitelja Kur'ana koji se zvao Muhammed. I njegov primjer koji on priča, došao je, kaže, jedan mladić, zvao se Halid, bio je lijep, kozlato. Mladić došao da uči Kur'an u našoj džamiji i počeli smo se družiti. I on je učio Kur'an. Međutim, jednom sam ga vidio zabrinutog, teškog izraza lica. Upitao sam ga šta je Halide. Kaže, moj mi babo, moj mi otac, ne da da se družim sa vama. Ne da mi da dolazim u džamiju. Zatim je počeo gorko plakati. Nakon toga dolazi još malo, a zatim je prestao dolaziti. Prestao je dolaziti. Ja sam otišao, kaže Mohamed, njegovoj kući da ga zjaretim, da vidim gdje je iznašao je njegov babo rekao sam zašto nam ne pošalješ sina Halid da mi smo iz džami učimo Kur'an družimo se lijepo nam je volimo se ima Laha Đelešanu on mi zatvori vrata, reče nemoj više nikada da bi došao se neće družiti sa vam nakon toga prolazili su dan i mjeseci i godine zaboravili smo se i mi na Halid da na nas čuli smo da je Halid odršao u zlo da je počeo se bavi kriminalom koristio i drogu i alkohol postao je, postao je jedan probi svijet od tako lijepog mladića možda ne i svojom željom i zaslugom nego sebebom svoga oca međutim nakon toga deseno veliko čudo jednog dana pojavi se njegov otac nakon nekoliko godina u džamiji i reče ovo Muhammede sine molim te vrati mi sad halda u džamiju imen je sad Allah otvorio srce valjam rijet vidim da je u džamiji spas u islamu u vjeru u pokornosti Allahu, vrati ga vrati ga u džamiju Muhamed mu reče Bogam i babo ono što si posljao to sam moraš da požališ. Ti si to mi je bio kriv, ti si bio uzrok i sebe. Sada ja tja tu više ne mogu pomoći. Nakon određenog vremena kaže Muhammed, sreo sam ponovo Halida. To više nije bio najmladič. Malo smo sjeli, popričali. Ja sam mu rekao Halide, ajde vrati se. Kaže boga mi Muhammed, ja to više ne mogu. Moje srce su zaukupirali, zaukupirali grijesi, okupirali su ga grijesi. Ja više to ne osjećam. Ja to više ne mogu. Pa ajde Halide dođi, kaže ja to više ne mogu tu smo se i rastali i poslije toga se nismo vidjeli priča dalje Muhammed jedno jutro vraćao sam se sa sabah namaza u putu sam prolazio pored Halidove kuće vidio sam dosta policije vidio sam i ljekarska kola nakon toga čuo sam šta se desilo Halid se vratio oko 4 sata ujutru bio je pijan i drogiran došao je na vrata babo mu nije htio otvoriti on je jako žastoko lupao babo izašao došlo je do svađe do tuče a zatim je Halid potegao nož i izboje svoga oca do smrti. Nakon toga odšao u zatvor i pogledajte na kraju što se desilo. Znači u te jedne idilične, harmonične porodice da se taj šer. To je jedno veliko zlo. Ovdje želim reći s toga, nemojte svoju djecu odvraćati od džamija od pokornosti Allahu Đelešanu. Pustite ih i posjećite ih na džamiju, na pokornost Allahu Đelešanu u vjeru, u vjeru spasa. Nemojte Sutra da lomite svoje prste, da lomite svoje prste i čupate svoju kosu govoreći šta sam Bogu zgriješio pa mi dade ovako dijete. Šta sam ti učinila Bože pa mi dade ovako dijete. Šta sam zgriješio Bogu. Zgriješio si, brate i sestru muslimanko, to što si ga ispostavi što si ga zapostavio, umjesto da ga učiš Kur'anu, Islamu, vjeri Allahu, Želešanu, učio si ga tekstovima jeftinih šun pjesmica, aplaudiruo si mu kada je psovo učio si ga da puši i stavljao si mu cigaru usta i sada ste to sami po posijali i mora se to požnjati molite zato Allaha Đelešanu molite Allaha Đelešanu ne ostavlja čovjeka samog ima dova ima molba Allaha Đelešanu molite Allaha Đelešanu može se to sve promijeniti također dječoj neposlušnosti može biti uzrok ili sebeb i tvoje griješenje prema Allaha Đelešanu prijašnji učenjaci su govorili kada vidim da mi je žena neposlušna i kada vidim da mi je dijete neposlušno tražim u sebi sebeb, tražim u sebi razlog odnosno tražim razlog u svojoj nepokornosti Allah, u nekom svom grijehu prema Allahu Đelešanu kada vidim da mi je žena neposlušna i dijete tražim gdje sam to pogriješio prema Allahu Đelešanu isto tako kada vidimo hajrli djecu treba znati da neki naši hajrli predsip mogu znači svojim dobrotom i sebebom biti razlog da Allah Đelešanu do sedam pokoljenja iza njih daje hajr u tim znači pokoljenjima koja dolaze u suratu Keh Allah Đelešanu govori o dvojci dječaka je tima koji su ostali za svog oca pa je Musa a.s. došao sa hidrom I Hidr je podigao taj zid, a ispod njega je bilo blago koje Allah Želešanu želio da im dadne i kaže Ebu huma saliha jer je njihov otac bio dobar čovjek pa Allah želi da im dadne dobro i želi da im dadne hajr. Također nemojte, nemojte braćo sestre, nemojte razdvajati svoju djecu, nemojte više ljubavi poklenati jednom a manje ljubavi drugom. Nemojte sa darovima, poklonima, izdacima, biti prema nekoj djeci izdašniji, a prema drugoj manje, jer je to stvaran veliki, razdor, stvaran veliki razdor i dovodi do velikih problema. Vi znate što se nedavno desilo u Novom Sadu, da je dijete da je sin ubio svoje roditelje, ne samo da ih ubio, nego ih iskasapio, raskomadao ih je, zatim pobacao po smeću, po kontejnerima, po dijelovima, znači grada, to se možda dešava i zbog toga što su zaboravili na njega, kažu neke komšije, kažu više su svom psu posvećivali pažnje i bili su pažljiviji prema njemu nego prema tom svom djetetu, nego prema tom svom sinu. Na kraju, ako se potrudimo da odgojimo djecu u islamu, jedan nezaobilazan segment tog odgoja jeste odgoj u ahlaku odgoj u lijepom ponašanju ovo je takođe vrlo vrlo veoma bitno Allahov poslanik sallallahu alajhi wasallam je među ostalog poslat i da u potpuny lijepo ponašanje lijep moral ahlak među ljudima kaže inemabuethu li utammima makarim alakhlaq zaisasam poslat da u potpuny lijepo ponašanje taj lijep moral među ljudima Stoga znači od malih nogu Treba i na ovo obrati pažnju kod djece Vidim dosta djece Roditelji njihovi oče da ih poduće Kur'anu Da im djeca budu hafizi To je lijepo, mašala, to je alhamdulillah Međutim nažalost ta djeca već ulaze U desetu, dvanestu, trineestu godinu Ne klanjaju namaz, ružno se ponašaju Psuju čak Treba znači od malih nogu Zajedno sa svim što sam do sada rekao i spomenuo Djecu isto tako odgajati Da znaju kada uđu u kuću Da kaž da kažu assalamu alaikum i kada izlaze iz kuće da kažu bismillah i da se isto tako pozdrave assalamu alaikum, kada sjednu za sto da jedu da kažu bismillah i da jednu desnom rukom da jedu ispred sebe, kada završe da kažu alhamdulillah, kada ulaze u nužnik da znaju kako će se tamo ponašati da se mala i velika nužda obavlja se djeći i da se perje vodom i posle male i velike nužde isto tako kada izađu iz nužnika da kažu gufraneke oprosti mi Allahu, da ne psuju da znači lijepo se ponašaju i lijepe riječi govore od malih nogu to se osađuje djeci i onda dobijemo jedan produkt s kojim smo zadovoljni. A kakav je to produkt? Navešu primjer bajazital bistamija jednog starog učenjaka pobožnog i poznatog čovjeka potome koji jednom prilikom kaže majka mi je zatražila da joj donesem vode rekla je sine donesi mi čašu vode a voda nam je bila na polju ja sam izašao da joj donesem vode Kad sam se vratio, ona je bila zaspala. Bila je zaspala. Ujutru, kad se majka probudila, znači nekoliko sati je prošlo kad se majka probudila, vidjela je svog sina, kako sjedi je pored nje s čašom vode, bio je budan. Kaže, sine, šta radiš tu? Zašto nisi spava, zašto ne spavaš? Kaže, majko, donio sam ti onu čašu vode, koju su mi tražila, ti da ne, subhanula. Kako veliki primjer pokornosti i poslušnosti, koji bi svaki roditelj želio I volio da vidio od svoga djeteta također navješću primjer Ebu Hureyre radijallahu onhu velikog i poznatog druga Allahovog poslonika koji je živio preko puta znači kuća njegova i njegove majke kada bi izašao iz svoje kuće došao bi na vrata svoje majke rekao selamu alejku majčice e, selamu alejku majčice znači toplo prijazno i rekao bi neka te Allah Đelešanu nagradi neka te Allah nagradi što si bila dobra prema meni kad sam bio mali Ona mu odgovorila, alaikumussalam, sinčiću, nek se Allah i tebi smiluje zato što si sad dobar prema meni u mojoj starosti. Učite z toga, braćo na kraju i sestre, jednu dovu, kuransku dovu, kojom se traži hajr u djeci, kojom se traži dobro, dobro u djeci, a to je dova koja glasi ili kuranski ajat, Rabbena heblena min ezvađina wa dhurijatina kurrate ajunin wa dja'alna ilimuttaqine imama što znači Rabbena hab lana min zebağina wazurriyatina kurrata a'yun Gospodaru dajnam u našim ženama i u našoj djeci radost očiju daj nam znači radost oči u njima kada ih vidimo da se obradujemo da ni budu zaista naša radost odjalal lilmutaqina imama i učini nas bogobojazni ima prevodi se znači bogobojazni ugledaju ugledaju na nas da budemo primjer vjere Allahove I primjer Pokornosti Allahu Đelešanu na kraju ovog večerašnjeg izlaganja molim Allaha Đelešanu za svako dobro za koje ga je molio njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem i da nas od svakog zla šera od kojeg je zašto tražio je Laha poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem prije svega od šera ili zla djece a molim ga naravno da našu djecu učini pokornim sebi odnosno Allahu Đelešanu i da ih učini poslušnim nama njihovim roditeljima kažem i ovo jedno književno večer večeras uh, ovde sam ispred izdavačke djeletnosti uh, meširata islamske zajednice kelime i večera ću shodno ovoj temi ili vezano za ovu temu uh, ponuditi uh, nešto što će vam koristiti na ovom putu želim vam na ovaj način također biti od koristi da ovo pomogne kažem na putu odgoja djece u islamu i stajanja uh, i stvaranje neprepreke ne brane zlu koj nadire sa svih strana, naravno prije svega to je prokletoj toj, narkomaniji drogi, alkoholu, bludu, prostituciji, mitu, korupciji i tako S tim u vezi spomenuću raz prije svega znači novi broj glasa islama tog glasila islamske zajednice sandžaka, jednog od rijetkih islamskih medija na ovim prostorima, kojem u novom broju a, donosi jedan znači poster ili jednu levhu dova Allahovog poslanika viselem, koja se zove znači poslanikom s Allahovim poslanikom viselem, danju i noću je su upravo spominute neke od ovih dova koje često spominjemo dova kod jela, nakon jela izlaska u kuću, ulaska u kuću zatim dova, ulaska u džami, izlaska iz džami i tako dalje, znači a, djeca to trebaju od malih nogu da znaju, da na taj način se treniraju spominju Allaha, Đelešanu narod što kad se probude, znači pored njih stoji Sadova zahvalje Allahu džellešanu alhamdulillahi allazi ahyana ba'dama amatana ve se zahvaljujemo jalešanu, koji nas je oživio nakon što smo bili mrtvi jer san je zaista brat smrti, ve ileyhi i njemu ćemo se vratiti. Uz ovaj broj glasa islama jedna audio kaseta znači koja se zove Mali il Ilmihal. Također iz na ovom putu odgoja djece da se djeca preko ovoga uh, uče da ponavljaju, da se druže s ovim glasovima dječjim koji dolaze, djeca to zaista vole, pa čak i stari, da poduče se nečemu novom, da isprave neko svoje učenje i da naravno se prisjete onoga što znaju. Ovdje je također jedan od posljednjih e, proizvoda, tako reči el kelimeha, jedna e, izvanredna stvar, to je jedan DVD koji se zove Muhammed, posljednji Allahov poslanik, sallallahu aleyhi ve sellem. Naime, naša djeca su danas izložena raznim agresijama tipa Deda Mraza, uh, tipa Božića, znaju sve o tome, tipa izmišljenih likova kao što su Sunđer Bob, kao što su Pokemon i tako dalje. Ako u tome nema nekog šera, uh, nema znači ni šera da djeca to vide. Međutim, o Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam za nas muslimane najvećim i najboljim čovjeku koji je zemljom hodio ne zna se ništa nažalost ili vrlo malo djeta to tome ne zna i ništa ovo je prilika, znači za svaku muslimansku kuću za svako dijete da nauči kroz jedan izvanredan crtani film zaista izvanredan i kvalitetan crtani film Muhammed sallallahu alaihi wa sallam posebni Allahov poslanik ko je bio taj čovjek znači da se na taj način u tu djecu od malih nogu od prvih njihovih dana, znači života. Usađuje ta nit povjezanosti s nama najdražim čovjekom koga volimo više nego što je svoj, svoje živote volimo sa Muhammedom, sallallahu alaihi ve sellem. Također ovdje je jedna izvanredna ilustrovana slikovnica Majko Pričaj mi o Allahu, kao i kuranske priče za djecu koje su znači priče o Allahovim poslanicima, alaihim selam, međmein. Ovo je nešto izvanredno. Djeca pamte djecu. Njihov mozak je čist, njihov mozak je svjež. Ona će pamtiti svoje babe, svoje dede, ili majke, ili nane, kada im znači pred spavanje, pročitaju neku priču iz ovih knjiga o nekom Allahovom poslaniku, na taj način ga podučavaju i onda će ta djeca rasti sa znanjem i vjerom u Allaha, Đalešanu, sa bogobojaznošću. I onda njima neće biti problem da ispoštuju hadise Rasulullah sallam, da se od sedne godine počinje klanjati namaz od desete i da se već klanja namaz naravno da se krene sa jednim namazom pa da se izađe na dva i da u desetoj godini klanja pet fakat namaza naravno može bez sunjeta samo farze, olakšajte djeci olakšajte, jer jedan farz ako se propusti džaba hiljadu na fila džaba hiljadu na fila, nek djeca klanjaju farze pa polahko inšala u vremenu znači svog rasta neka dodaju sunete, a neka znači ispoštiju to što se traži od nas jer to se ne traži uzalud kad će ove dvije zvandrene knjižice majko pričaj mi o lah znači kuranske priče za djecu Allahovim poslanicima djeca će to svakako zapamtiti ostaćete tako u njihovim domama u njihovim sjećanjima, u njihovim molbama Allahu Đelešanu, u njihovim mislima i onaj primjer koji sam naveo Jabuka jeste iz ove ilustrovane slikovnice Jabuka znači u mladiću sabitu njegovoj bogobojaznosti kaže se u nekim predanjima da je to bio uh, uh, da je to bio znači uh, sabit otac Numanov a Numan ibn Sabit ili Numan, sin Sabitov je Ebu Hanife, naš imam, naš učitelj koji je na ovim prostorima znači slijedim u njegovom, njegovom uh, mesebu kaže znači da se on rodio iz tog brakovog čovjeka mladića Sabitove, djevojke odnosno žene koja se udala za njega sve ovo što sam spomenuo možete nebaviti u knjižari knjižari znači kod Arab džamije znači te glavne uh, pazarske džamije spomenut ću samo još nešto mnogo kažem srstava i prošli put sam govorio da ne sa na neke sadržaje kojeg čovjek nema koristi, ima samo šer, ima samo zlo na taj način, pospješuje to zlo u svojoj kući, mislim znači da je došlo vrijeme i da se za islamske sadržaje, za ono što će koristi i dati dobro i na dunjaluk i na hiratu čovjeku odvoji odvoji nešto samo za hajer, samo za hajer samo za dobro svakoj polici, svakoj kući ja volim na kraju reći da se knjiga ne kupuje prije svega samo da bi se pročitala znam da ljudi imaju mnogo toga što je nepročitano brzo se živi nema se vremena ali ako čovjek odvoji nešto od svog imjetka da bi kupio islamsku knjigu on će zato biti nagrađen i na dunjalu kod Allah će mu vratiti i na ahiretu Allah će mu dati nagradu za to ako nešto pročita istoga ako nešto pročita istoga i zato će biti nagrađen ako zatim to nešto primijeni u svom dijelu, I zato će biti nagrađen Ako zatim podući nekoga Kao što su djeca naša I zato će biti nagrađen Ili dadne pokloni nekome tu knjigu I zato će biti nagrađen Ili je posudi nekome I zato će biti nagrađen Ili ako ne bude ništa od ovoga Ako ih ostavi za sebe sutra u kaburu U toj mračnoj rupi Duoće mu svjetlo Možda baš zbog sebeva te knjige Pa će mu se možda reći To onda kad ti kupi onu sa tvoje dijete Ili tvoj unuk praunuk Ili neko daljni. Čita čitato i time se koristi znači čovjek, s knjigom čovjek uvijek dobija nikad nije na gubitku uvijek je gore a nikad nije dole molimo Allaha džellelahu da nam se smili da nam oprosti da ukaboli od nas molimo ga za džennet riječi i riječi dijela koja vode do dženneta i da nas sačuva od vatre džehnemske jer riječi djela koja vode do nje amin rabbel alamin iskreno vas još jednom pozdravljam islamskim pozdravom assalamu alejkum ja sam Sanin Musa menadžer iz Davasky Real kelime mušira islamske zajednice و سنجكو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته